Дощ ущух ще напередодні, а за ніч вітер встиг розігнати хмари, тож день сьогодні передбачався спекотний. Сонце підіймалося над новобудовами Лівобережа, чисте, свіже. Воно неначе й саме насолоджувалося промитим дощем повітрям. Йому було байдуже до всієї тієї метушні у величезному мурашнику. У нього вистачало своїх проблем.